פרק ז' וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים וכבוד אדוני מלא את הבית ולא יאכלו הכהנים לבוא אל בית אדוני כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד אדוני על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו והודות לאדוני, כי טוב, כי לעולם חסדו. והמלך וכל העם זובחים זבח לפני אדוני. ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר עשרים ושניים אלף, וצאן מאה ועשרים א', ויחנכו את בית האלוהים, המלך וכל העם. והכהנים על משמרותם עומדים, והלוויים בכלי שיר אדוני, אשר עשה דוד המלך, להודות לאדוני כי לעולם חסדו, בהלל דוד בידם, והכהנים מחצרים נגדם. וכל ישראל עומדים. ויקדש שלמה את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם העולות ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העולה ואת המנחה ואת החלמים. ויעש שלמה את החג בעת ההיא שבעת ימים, וכל ישראל עמו, קהל גדול מאוד, מלבו חמת עד נחל מצרים. ויעשו ביום השמיני עצרת, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים, והחג שבעת ימים. וביום עשרים ושלושה לחודש השביעי, שילח את העם לאוהו להם, שמחים וטוב ולב, על הטובה אשר עשה אדוני לדוד ולשלמה ולישראל עמו. ויכל שלמה את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל הבעל לב שלמה לעשות בבית אדוני ובביתו הצליח. ויירה אדוני אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי את תפילתך, ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן אעצור השמיים ולא יהיה מטר, והן אצווה על חגיו לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי, וייכנעו עמי, אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפא את ארצם. עתה עיני יהיו מופתוחות, ואוזני קשובות. לתפילת המקום הזה. ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה, להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי ולבי שם כל הימים. ועתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, ולעשות ככל אשר צדויתיך, וחוקיי ומשפטיי תשמור, והקים אותי את כיסא מלכותיך, כאשר קראתי לדוד אביך לאמור, לא יכרת לך איש מושל בישראל. ואם תשובון אתם, ועזבתם חוקותיי ומצוותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, ונטשתים מעל אדמתי אשר נתתי להם ואת הבית הזה אשר הקדשתי לשמי אשליך מעל פניי ואתננו למשל ולשנינה בכל העמים והבית הזה אשר היה עליון לכל עובר עליו יישום ואמר במה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, אשר הוציאם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם, ויעבדום, על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת.